Що як дах опускались донизу в обидва боки, билися краплі дощу. Ти міцно заснув і ми ждали, доки прокинешся, знову назвався кудрявий. Йдемо куди валіло начальство? Ось як! прошепотів Галка, пересохлими губами і закашлявся. І ти можеш? Орил і Латиш змайстрували для тебе носилки з плаш нам треба йти, Галко. Вранці сюди наваляться каратері. Вони, певно, здогадали, що ми тут, по це бік шосе. Галко мовчав, думав про тайду. Учора він чув розмову про неї. Сам щось вигукував. Всі готові до виходу. Учора Август приніс три хлібини і шматок шинки. Підкріпилися. Хліб пахне тмином чи м'ятою. «Житній!» Умовляв друга кудрявий, простягаючи окраєць хліба й шматочок шинки, продимленої березовими дровами. «Не хочу їсти! Пити! Пити!» Хтось подав йому в казанку ледь теплого напою, завареного і за ніч на листі лісових ягід. Галка випив і віддав казанок. Чоботи онучі галчини були сухими. Подумки він дякував хлопцям, і взувся. Ще з намету побачив чотири пари ніг, що стирчали з-під плащ намету. Галка виліз свого курення. Обличчя зволожили холодні краплі. Хтось накинув на його плечі плащ намет з башликом. Це німецький, трофейний, плямистий, хоча з плям Галка зараз і не побачив, було темно. Треба йти «Друже», – сказав Короб, – «знаю, так хоче центр, Тому що все віддаль від Салдуса до Кулбиги коротше, а Салдус – вузол німецької оборони», – розсудив Галка, який лечить аналізувати обставину начальникові штабу групи. Всі у нього запитували, як він себе почуває. Кашлюючи, затуляючи рот картузом, Галка сказав, що готовий йти. Насправді ж був знесилений, наче побитий. Ноги тремтіли, хотілося ще полежати. Ото непевність у ногах помітили товариші і вирізали йому палицю, мовча чебанові, герлигу. Август в Орел запхали в мішки парашути. Латиши короб знімали із жердини плащ на мед. «Де стропа, фітіль?» – затурбувався короб. «Я взяв», – відповів Орел. Галка знову закашлявся, і всі з тривогою поглянули на нього. Кашель у їхньому становищі ні до чого, все одно що ворожий сигнальник у стані парашутистів. Короб відрізав від парашута великий шмат шовку і віддав галці – Затуляйся ось цим носовиком. Упиніть всім пістолети, несподівано сказав Кудявий і приготував свій тете. Всі виконали командирове прохання, а вже підняв до горі карабін. Латиш сказав, що нашу тайду поховали селяни. Ми ще прийдемо на її могилу, а зараз віддамо честь. Мужній і до останньої краплі крові вірній своїй радянській батьківщині, рідній землі, народу своєму, нашій тайді триразовим салютам. І глуху, мрячну, жовтневу ніч розкололи злиттєвоєдина шість триразових пострілів. Вони пролунали так могутня, ніби це був салют на честь визволення Орла і Белгорода. Ніби це прогромів салют не ви два і на честь прориву облоги Ленінграда, на честь латиської дівчини Тайди. А потім настала тиша, що аж у вухах задзвеніло. Паузу порушив галка, бухикаючи в шовковий носовик. Ходімо, браття», – сказав кудрявий, сувуючи пістолет до кобури. Ішли повільно, лісовими дорогами через хащі та більше просіками, які пролягали строго на південь. Попереду, як завжди, Юхан –